În liră, geme și suspin un cânt, un poem din 1876. În liră, geme și suspin un cânt, căci un învârs acum, venin un vânt, prin minte un stol de negre gânduri trec, spre casa cea din patru scânduri plec. Gemând, plângând, eu fruntea pun pe mâni, Se erum pe suflet, mi se rupe sân, Scăpare caut în zadar de chin, Să stângi un dor, ce în sânu-mi arde vin, Când te doresc, eu cânt încet, încet, capul la pământ, încet, încet, Și glasul meu răsună tânguios, ca tristul glas de vânt, încet, încet, Și orice vis, orice dorință mai mea eu singur, Le-am înfrânt, încet, încet, Săgeata doar a crudului amor în suflet, mi o umplânt, încet, încet, Și simt veninul pătrunzând adânc, Cu sângele îl frământ, încet, încet, și nu-mi rămâne decât să pornesc spre al meu trist, mormânt, încet, încet.